І хоч витрати для компанії великі, а сенсу тому є. Якщо перший круїз удасться на славу, на другий відбою не буде. І вже за великі кошти. Тому каюти першого класу червоним оксамитом оббиті. Палуби білі, циганський хор та балет найняті, Офіціанти – з кращих ресторацій. Навіть цирульня є, зал для показу нема, салони для гри, карти і танців, посуд з Китаю, напої французькі, коров'ячих туш в льодовні, мов дерев у лісі. Набережно теж довелося добряче підрихтувати. Тут – і буфет просто неба, і ядки з квасом, і народні майстри, що вчать усіх бажаючих глечики ліпити. Панянки сміються, піштовхують ніжками гончарне коло, ручки білі в глину занурюють. Одне задоволення дивитися. Оркестр грає не самовито. Купа роззяв, що вийшли подивитися на відплеття, купують карамельних півників, Червоний килим стелиться від корми аж до бруківки. Пані та панове, завто та екіпажів виходять метрів за тридцять від трапу, щоб усі їх побачити змогли. Клацають і димлять триногі фотокамери, лякають голубів, діти з батьками чи боннами в матроських костюмчиках. Сновигають продавці марципанів, Квіткарки, самі схожі на букети, спеціально передягали в костюми епохи Катерини Великої. Квіти на килим кидають. А з палуби усю цю веселу карусель двоє кіношників у шкіряному вбранні на фільму знімають. Усе як годиться, все солідно. Пані та панове, Кофієм пригощаються за білими столиками, а вже як оркестр той душу рве слинних тіл. Свято! Але не для всіх. Принаймні, для мусі остання доба мука пекельна. Мало того, що годин зо двадцять не роздягалася, їдучи в спекотному протязі, так і ще й. Як виявилося, квитків, на царицю Дніпра немає і не буде. На касі про це свідчить красномовний напис. Сердешна жіночка, що визирнула на стук з віконця, так і сказала, тільки за особистими запрошеннями і віконцем клац. От і сидить тепер Муся на своїй валізі зовсім без сил. Споглядає, як по червоному килимку щаслиці проходять. На ній щільно застебнута блузка з високим коміром, Уже не біла, а сіра. Під капелюшком канапе голова непристойно свербить від спеки, Червички запилюжені, мов, у торговки». Нікому тут муся не потрібна, сидить під щола, непомітно витирає. Звісно, не помічає, як за круглою афішою діжкою ховається її невідомий супровідник, який усі ці 20 годин в тамбурі їхав за нею, аж до самого Києва, спостерігає, що вона робитиме. А робити їй... Немає чого, хіба що також спостерігати за поважною публікою. Хоча, сказати чесно, різна тут публіка, і поважна, і не дуже. Ось біжить якась кудлата руда пані, за нею чариватий дядько в картатих брюках. Сперечаються про щось, Муся посміхнулася. «Ну точно, як курка з півнем!» «Фаїночко, голубонько!» Досить голосно репетує картатий. «Та стійте ж заради Христа! Це ж усього на чотири дні!» «Та хоча б на годину!» «Не поїду!» Ледь озирнувшись, відказує пані і різко зупиняється. «Ви що мені пропонували?» «Роль!» «А змушуєте дурня ламати?» Сказала ж – ні, ні і ні. А якщо мене люди впізнають, як потім, шановній публіці, в очі дивитись?